antingen direkta bibelsitat eller sånger som bygger på händelser och texter i Bibeln. Vi fortsätter bibelstudiet med ännu en pärla i gamla testamentet. Och det berättelsen om Josef, Jakobs näst yngste son. Det är också en av de mest detaljerade och omfattande berättelserna om en person i Gamla Testamentet. Och bara att läsa den här berättelsen är fascinerande och ett privilegium för mig att göra det för dig i den här programmen. Och i berättelsen om Josef finns också många lärdomar om drömmar som efter många omvägar går uppfyllelse, om orättvist lidande, om Guds trofasta beskydd och ledning genom alla svårigheter, också om personlig mognad och om att ge och ta emot förlåtelse. Jag tänkte när jag tittade på det här nu inför den här inspelningen på sången Ett stilla barna hjärta, man får ej hur som helst. Och jag tror vi lyssnar på den i en gammal inspelning med tenoren Einar Värme innan jag berättar lite mer om en musikal som bygger på berättelsen om Josef. Ett stilla parna hjärta man för hur som helst Det går ej utan smärta att bli så genomfrälst det kostar torrströmmar för jag julhelgas och att alla mina drömmar i Jesu ande går. Men ville jag att brid Tanken festad på att offra allt. Ja, mista sitt eget liv också. Dess djupare är friden att lyda Herrens bud. Sen vi på offerhöjden fått vittneslöden var av Gud Se över sorgevågen Jag ser en härlig syn Guds löfte Segerbågen som glänser ut i skyd Så vill jag Herren bida Hörning misstaggör och sorg upplå vida till Jesu hjärta för. ett stilla barna hjärta man får dig hur som helst det går utan smärta om rest det kostar tåreströmmar för en helgas vå att alla mina drömmar i Jesu ande går under mina år som pastor i Örnsköldsviks pingkyrka 1978 till 84 så var jag mycket upptagen med en barnkör som jag kallar musikverkstan det var i området till stadstillen utanför centrum som jag bodde i och det var alltså mina grannars barn och vi blev en Härlig grupp som också fick på något sätt tjänstgöra som skolkör åt låg- och mellanstadieskolan som fanns i vårt Och 1981 så spelade vi in på Pingströrelsens förlag och med hjälp av de duktiga sångare-musikerparet Lasse och gunn Holgersson. Så spelade vi in den här musikalen med barn ifrån min grupp där i Utanför Rönsjösvik. Och eh, den berättelsen om musikalen, även om den gjordes 81, så har den fortfarande använts genom de här åren i olika barnkörer i flera olika samfund. Inte bara Pingströsen, som jag själv tillhör men mycket i Svenska kyrkans barnkör. Och jag tänkte nu i samband med att jag läser Josef-berättelsen för dig utifrån min vanliga läsebibel, eh, Folkbibeln 2015. Så ska vi också höra sångerna från den här barnmusikalen. De illustrerar på något sätt den här berättelsen. Och Bonäset, musikverkstaden i Bonäset heter den här gruppen som jag spelade och sjöng med. Och här kommer en introduktionssång till musikalen innan jag börjar läsningen ifrån första mosebok 37 och från den andra versen där. Men först alltså, Josef hette en ung man. Då läser jag, det är en rubrik först om Jakobs fortsatta historia, men så står det sen, Josef och hans bröder. Detta är Jakobs fortsatta historia. När Josef var 17 år vallade han fåren tillsammans med sina bröder. Som ung hjälpte han sönerna till Bilha och Silpa, sin fars hustrur. Och Josef berättade för deras far allt ont som sades om dem. Israelas, alltså det var namnet på Jakob, älskade Josef mer än alla sina andra söner. Eftersom han hade fått honom på sin ålderdom.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 Efter det hatade de honom ännu mer. Han sa det till den, Hör vilken dröm jag har haft! Vi var och band på åken, då reste sig min kärva upp och blev stående, och era kärvar ställde sig runt omkring och bugade sig för min kärva. Men hans bröder sa till honom: Ska du bli vår kung, ska du härska över oss? Och det hatade honom ännu mer på grund av hans drömmar och det som han sagt. Sedan fick han en annan dröm som han berättade för sina bröder. Lyssna, sa han, jag har haft en dröm till. Jag drömde att solen och månen och elva stjärnor bugade sig för mig. När han berättade det för sin far och sina bröder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 Och hans bröder gick för att valla sin fars får i tjecken. Då sa Israel till Josef, se dina bröder vallar fåren i tjecken. Jag vill sända dig till dem. Han svarade, jag är redo. Israel sa till honom, gå och se efter om allt väl med dina bröder och med fåren. Kom sedan tillbaka till mig med besked. Så sände han iväg honom från Hebrons dal och han kom till tjecken. Där mötte han en man medan han irradade omkring på fältet. Mannen frågade honom vad han sökte. Han svarade, jag letar efter mina bröder. Säg mig var det vallar sin jord. Mannen svarade, jag har gått härifrån. Jag hörde dem säga att de skulle gå till dotan. Då gick Josef vidare efter sina bröder och fann dem i dotan. Men när de såg honom på avstånd innan han kommit fram till dem började de prata om att döda honom. De sa till varandra där kommer drömmaren. Kom nu så dödar vi honom och kastar honom i en brunn. Sen kan vi säga att ett vilddjur åt upp honom. Så får vi se hur det går med hans drömmar. Men när Ruben hörde det ville han rädda honom från det och sa Vi kan inte slå ihjäl honom. Och han fortsatte spill inte blod. Kasta ner honom i brunnen här i öknen men bär inte hand på honom. Han ville nämligen rädda honom från dem och föra honom tillbaka till hans far. När Josef kom fram till sina bröder slet det av honom den helånga dräkten som han hade på sig. Och det tog honom och kastade honom i brunnen. Den var tom, det fanns inget vatten i den. Sen satte de sig ner för att äta. Då fick de se en karavan med Ismaeliter som kom från Gilead. Deras kameler var lastade med dragantgummi, balsam och ladanum och det var på väg ner till Egypten. Då sa juda till sina bröder, vad vinner vi på att döda vår bror och dölja hans blod? Kom, vi säljer honom till Ismaeliterna. Vår hand ska inte komma vid honom. Han är ju vår bror, vår eget kött och blod. Och bröderna lyssnade på honom. När de midjanitiska köpmännen kom förbi drog de upp Josef ur brunnen. Det sålde honom för 20 siklar silver till ismaeliterna som förde Josef till Egypten. När Ruben kom tillbaka till brunnen Se, fanns inte Josef där. Då rev han sönder sina kläder och gick tillbaka till sina bröder och sa Pojken är inte där, vad ska jag nu ta vägen? Men det slaktade en bock och tog Josefs dräkt och doppade den i blodet. Sedan skickade de hem den helånga dräkten till sin far och lät säga den här har vi hittat. Se efter om det är din sons dräkt. Och han kände igen den och sa Det är min sons dräkt. Ett vilddjur har ätit upp honom. Josef är säkert gällriven. Och Jakob rev sönder sina kläder Svepte säcktyg om sina höfter och sörjde sin son under lång tid. Alla hans söner och döttrar kom för att trösta honom, men han ville inte låta sig tröstas utan sade. Jag ska med sorg föra ner i dödsriket till min son. Så grät hans far över honom. Men midjaniterna sålde Josef i Egypten till Potifar som var hovman hos Farao och befälhavare för livvakterna. En Efter läsningen så hörde vi sången En bortskämd pojke blir slav ur musikalen Josef. Innan jag läser vers kapitel 39 för kapitel 38 handlar om andra saker och inte om Josefs berättelse så kan jag väl bara kommentera att det var ju inte naturligtvis rätt av Jakob att favorisera Josef på det sättet. Och det gjorde väl att Josef blev mallig och kände sig viktigare än vad han kunde ha gjort annars. Och det var ju att skapa en konflikt med bröderna. Men, men det är bara som vi kan se det utifrån vårt perspektiv. Nu läser jag kapitel 39 för dig. Josef hos Potifar. Josef hade förts ner till Egypten och Potifar som var hovman hos farao och befälhavare för livvakterna köpte honom av Ismaeliterna som hade fört honom dit. Herren var med Josef. Och han blev en man som lyckades med allt. Han var i sin egyptiska herres hus och hans herre såg att herren var med honom, eftersom herren lät allt han gjorde lyckas i hans hand. Josef fann nåd för Potifars ögon och fick betjäna honom. Potifar satte honom över hela sitt hus. ...och lämnade allt han ägde i Josefs händer. Från den stund han satte honom över sitt hus... ...och alla sina ägodelar välsignade Herren... ...Egyptiens hus för Josefs skull. Herrens välsignelse vilade över allt som var hans... ...både hemma och ute på marken. Och han lämnade allt i Josefs händer... Med honom som hjälp bekymrade han sig inte om något annat än maten som han åt. Josef var välväxt och såg bra ut. Efter en tid hände det att hans herres hustru kastade sina blickar på honom och sa Ligg med mig! Men han vägrade och sa till sin herres hustru när min herre har mig i sin tjänst bekymrar han sig inte om något i huset. Allt han äger har han lämnat i mina händer. Här i huset har han inte större makt än jag och han har inte nekat med någonting utom dig eftersom du är hans hustru. Hur skulle jag då kunna göra något så ont och synda mot Gud? Och fast hon talade så till Josef dag efter dag Lyssnade han inte på henne. Han ville inte ligga hos henne eller vara tillsammans med henne. Men en dag kom han in i huset för att utföra sitt arbete och ingen av husfolket var där inne. Då grep hon honom i manten och sa Ligg med mig. Men han lämnade manten i hennes hand och flydde och sprang ut. När hon såg att han lämnat manteln i hennes hand och flytt. Ropade hon på sitt husfolk och sa till dem, Se här, han har tagit hit till oss en hebreisk man som vill roa sig med oss. Han kom in till mig och ville ligga med mig, men jag skrek högt, och när han hörde hur jag höjde rösten och skrek lämnade han manteln hos mig och flydde och sprang ut. Sedan lät hon hans mantel liga kvar hos sig tills hans herre kom hem. Då berättade hon samma sak för honom. Hon sade, den hebreiska tjänaren som du har tagit hit till oss han kom in till mig för att roa sig med mig men när jag höjde rösten och ropade lämnade han sin mantel hos mig och flydde ut. När Josefs herre hörde sin hustru berätta för honom att han tjänare gjort så mot henne blev han rasande och han satte Josef i fängelset, platsen där kungens fångar hölls fängslade. Där satt Josef i fängelset. Men Herren var med Josef och han gav honom nåd och lät honom bli vänligt bemött av föreståndaren för fängelset. Han lät Josef ha ansvar för alla fångar i fängelset och göra allt som skulle göras där. Föreståndaren för fängelset bekymrade sig inte om något som Josef hade hand om, eftersom Herren var med honom och lät honom lyckas i allt han gjorde. Efter läsningen av 39 kapitlet så hörde du Vem kan vara mot oss ur musikalen Josef? Som en kommentar här, man tycker på ett sätt att när Josef inte hade misskött någonting i sitt arbete så kanske Potifar skulle ha kollat upp lite närmare det hans fru sa, men men det var förståeligt att han blev sjuk och att han straffade Josef så här. Då läser jag i kapitel 40 och rubriken först är Hovmästarens och Bagarens drömmar. En tid härefter efter hände det att den egyptiska kungens munskänk och hans bagare förbröt sig mot sin herre, kungen av Egypten. Farao blev arg på sina båda hovmän, överste munskänken och förste bagaren, och satte dem i förvar hos befälhavaren för livakterna i fängelset där Josef satt fången. Befälhavaren för livvakterna utsåg Josef att betjäna dem och de satt där i förvar en tid. Medan de satt i fängelset hade den egyptiske kungens munskänk och hans bagare samma natt var sin dröm. Var och en med sin särskilda tydning. När Josef kom in till dem på morgonen Såg han att det var upprörd, han frågade fara och så som satt i förvar med honom i hans hus Varför ser ni så sorgsna ut idag? Det svarade honom, vi har haft en dröm och det finns ingen som kan tyda den. Josef sa till dem att ge tydningen är Guds sak. Berätta för mig. Då berättade överste munskänken sin dröm för Josef. Han sa, jag drömde att jag såg en vinstock framför mig. På vinstocken fanns tre rankor och knappt hade den skjutit skott förrän blommorna slog ut och glasarna var mogna druvor." Jag hade Faraos bägare i handen och jag tog druvorna och pressade dem i Faraos bägare. Sedan satte jag bägaren i Faraos hand. Josef sa till honom: Här är tydningen. De tre rankorna betyder tre dagar. Om tre dagar ska Farao upphöja ditt huvud och ge dig din plats tillbaka. Du ska få ge fara och bägaren i handen som förut när du var hans munskänk. Men tänk på mig när det går bra för dig. Visa barmhärtighet mot mig och påminn fara och om mig och hjälp mig ut ur det här huset. Jag blev bortrövad från hebréernas land och här har jag heller inte gjort något som jag skulle bli satt i fängelse för. När första bagaren såg att Josef hade ätit en god tydning sa han till honom Jag hade också en dröm och där bar jag tre korgar med vetebröd på huvudet. I den översta korgen fanns det alla slags bakverk som farao brukar äta men fåglarna åt dem ur korgen på mitt huvud. Då sa Josef Här är tydningen. De tre korgarna betyder tre dagar. Om tre dagar ska Farao upphöja ditt huvud och ta av dig det. Han ska hänga upp dig på trä och fåglarna ska äta ditt kött. Tre dagar därefter var det Faraos födelsedag, och han höll en fest för alla sina tjänare då upphöjde han bland sina tjänare både överste munskänkens huvud och förste bagarens han lät överste munskänken få tillbaka sin tjänst och sätta bägaren i faraos hand igen men förste bagaren lät han hänga så som Josef hade uttytt för dem men överste munskänken Kom inte ihåg Josef utan glömde honom. Efter läsningen så hörde du sången Kan det vara någon idé att göra sitt bästa? Och ett svar på sången Det är visst idé att göra sitt bästa. Ja, jag kommenterar lite grann här. Det är ganska fantastiskt att vart Josef än kom så öppnade Gud vägen för honom. För Gud hade en plan med Josefs liv och de här drömmarna som han berättade och eh, även om man förmodligen kanske var lite stolt och, och eh, hade blivit lite påverkad av Jakobs sin pappas favorisering av honom så var det faktiskt Gud som hade gett de här drömmarna. Och på något sätt även i i brödernas hårda hantering så var det ändå en del av Guds större plan för Josef. Och så kommer han till Potifar och han, han sköter sig han är rättfärdig och han, han tar inte chansen till eh, enkelt och njutningsfullt sex med den här kvinnan som säkert var vacker. Och ganska ung utan han, han säger nej, jag vill inte synda mot Gud och jag vill inte missbruka förtroendet. Och han gör allt för att undvika, och så blir det det här olyckliga tillfället när de är ensamma i huset och eh, hon liksom ska nästan tvinga sig på honom och han flyr och lämnar lamanten och det blir ett vapen för henne att eh, så att säga beskylla honom orättvist för att ha eh, försöka förföra eller våldta henne. Och så går det så illa, tycker man. Men till och med i fängelset där så finns ju ändå Guds beskydd då. och den som förvaltar fängelset han ser på en gång att Josef är en välsignad man en man som kan ta hand om alltingen som har en administrativ gåva och som får saker och ting att flyta friktionsfritt och på bästa sätt och han får ta hand om allt det här. Och så kommer Josef i kontakt med de här två höga embetsmännen hos farao Och så tycker man att den här tjänsten och det här drömtydandet för munskänken som hade fått smaka på hur det var att uppleva onåd och fängelse. Och så blir han upprättad. Men så fort det gick bra för honom så glömde han bort Josef. Ja, det är ju småaktigt gjort. Men det kanske är så med oss alla att det är lätt att begära hjälp. Och så är det kanske lätt att glömma bort. De som hjälper oss. Jag läser vidare i den här fantastiska berättelsen som det är en ren njutning att få läsa för dig. Fara drömmar heter rubriken över början på det 41 kapitlet i första moseboken. Efter två år hände det att Farao drömde att han stod vid nilen. En liten kommentar bara i flygande fläng här. Jag fick en parallell. Paulus, den fantastiska missionären, aposten, författaren, predikanten, församlingsgrundaren. I, när han har rest i många år och grundat församlingar så vill han eh, till Rom och så kommer han tillbaka till Jerusalem och där hände det att eh, judarna av hat anklagar honom för att dra in hedningar i templet vilket inte Paulus hade gjort och så blir det upplopp och så håller man på att lyncha Paulus befälhavaren för den romerska garnisonen tar hand om honom och det här leder till att att Paulus förs till Cesarea vid havet där det fanns en stark romersk garnison för att komma undan ett attentatsförsök som judarnas ledare försökte göra och så kommer Paulus dit. Eh, och där sitter han i fängelse i två år. Och får inte ens eh, en rättegång, utan man tycker, åh vad, vad meningslöst denna Paulus som gjorde så mycket nytta. Här sitter han i fängelse i två år det händer liksom ingenting. Ja. Han skrev säkert brev, han pratade och predikade med människan han mötte och han var till välsignelse. Han, han gjorde det han kunde. Men vi tycker ofta att Gud eh, handlar vårdslöst med saker och ting. Vi tycker att vi vet bäst. Men här får Josef vara två år till i fängelset innan eh, det blir liksom en... En vändning på det hela. Ja, det står alltså så här. Efter två år hände det att Farao drömde att han stod vid nilen. Han såg sju kor, vackra och feta, komma upp ur floden. Och det betade i vassen. Sedan såg han sju andra kor fula och magra, komma upp i floden. Det ställde sig bredvid de andra korna på flodstranden och de fula och magra korna åt upp till sju vackra och feta korna. Därefter vaknade fara Men han somnade igen och då såg han i drömmen sju ax, frodiga och vackra, som växte på samma strå. Sedan såg han sju andra ax skjuta upp, tunna och svädda av östandvinden. Och de sju tunna axen slukade de sju frodiga och fulla axen. Sen vaknade farao och se, det var en dröm. På morgonen var han orolig till sinnes och han skickade efter och kallade till sig Egyptens alla spåmän och vise män. Farao berättade sina drömmar för dem, men det fanns ingen som kunde tyda dem för honom. Då sa överste munschenken till Farao, idag måste jag påminna om mina synder. När Faro en gång var arg på sina tjänare, satte han mig och första bagaren i förvar hos befälhavaren för livakte. Då hade vi båda samma natt varsin dröm, och våra drömmar hade var sin särskilda tydning. Tillsammans med oss fanns där en ung hebre som var tjänare hos befälhavaren för livvakterna. Vi berättade våra drömmar för honom och han tydde dem för oss. Han tydde vad var och en av oss hade drömt och som han tydde för oss så blev det. Jag fick tillbaka min tjänst och den andra hängdes. Då skickade Farao bud efter Josef. Man skyndade sig att hämta ut honom ur fängelset och han fick raka sig och byta kläder och kom sedan inför Farao. Farao sa till Josef: Jag har haft en dröm och det finns ingen som kan tyda den. Men jag har hört om dig. Att när du får höra en dröm så kan du tyda den. Josef sa det till Farao: Inte jag, men Gud kan ge Farao ett gynnsamt svar. Så lyssnar vi på lite sång igen. Jag har haft så underliga dröm Jag läser vidare. Då sa farao till Josef: Jag drömde att jag stod på Nilens strand. Jag såg sju kor, vackra och feta, komma upp ur floden och de betade i vassen. Sedan såg jag sju andra kor komma upp, klena och mycket fula och magra. Jag har aldrig sett så fula kor. I hela Egyptens land. Och de magra och fula korna åt upp de sju första feta korna. Men när de hade svalt dem märktes inte att de hade ätit upp dem. Det var lika fula som förut. Sedan vaknade jag. Men jag drömde igen och såg då sju ax fullmatade och vackra växa på samma strå. Sedan såg jag sju andra ax skjuta upp, torra och tunna och svädda av östandinden och det tunna axeln slukade det sju vackra axen. Detta har jag talat om för spåmännen men ingen kunde förklara det för mig. Då sa det Josef till Farao. Faraos drömmar har en och samma betydelse. Gud har visat Farao vad han tänker göra. De sju vackra korna betyder sju år och de sju vackra axen betyder också sju år. Drömmarna har en och samma betydelse. De sju magra och fula korna som kom upp efter dem, det, är det sju år, lika så är det sju tomma axeln som var svädda av vinden. Det ska komma sju hunger år. Det var det jag menade när jag sa till fara och Gud har fara veta vad han tänker göra. Sju år ska komma med stort överflöd över hela Egyptens land. Men efter dem ska det komma sju hunger år så att man glömmer allt det överflöd som var i Egypten. Och svälten ska ödelägga landet. Man ska inte minnas överflödet som var i landet på grund av den svält som sedan kommer, för den ska bli mycket svår. Och att fara har haft drömmen två gånger betyder att det är fast bestämt av Gud att, och att han låter det komma snart. Därför bör fara utse en förståndig och vis man och sätta honom över Egyptens land. Farao bör också sätta förvaltare över landet och ta upp en femtedel av skörden i Egypten under de sju överflödsåren. Under de kommande goda åren ska vi samla in allt ätbart och lagra och förvara säd under Faraos tillsyn i städerna. Det ska finnas förråd av livsmedel för landet under de sju hungerår som ska drabba Egypten. Då behöver inte landet gå under genom svälten. Josef upphus. Detta tilltalade fara och alla hans tjänare. Och han sa till dem, finns det någon som har Guds ande som denna man? Och fara och sade Josef, Eftersom Gud har uppenbarat allt detta för dig, så finns det ingen som är så förståndig och vis som du. Du ska styra över mitt hus, och allt mitt folk ska rätta sig efter dina befallningar. Bara när det gäller tronen ska jag vara högre än du. Och Farao sa till Josef, se jag sätter dig över hela Egyptens land. Och fara och tog av ringen från sin hand. Och satte den på Josefs hand och han klädde honom i kläder av fint linne och hängde en kedja av guld runt hans hals. Han lät honom åka i vagnen närmast efter sin egen och man ropade abrek framför honom. Så satte Farao honom över hela Egyptens land. Sedan sade Farao till Josef, jag är Farao utan din vilja. Ska ingen i Egyptens hand lyfta hand eller fot? vi statsminister en låt i min musikal ja det var inte för inte som Josef tränade administration och ledning i Potifars hus och sen i fängelset för nu blev han statsminister och fick ansvar för hela landet och faktiskt för världen genom det som han fick utföra. Jag läser lite till. Farao gav Josef namnet Safanat Panea och gav honom till hustru Asenat, dotter till Potifera, prästenion. Sen reste Josef omkring Egyptens land. Josef var 30 år när han stod inför Farao, Egyptens kung. Han lämnade Farao och reste omkring i hela Egypten. Under de sju goda åren gav landet skörd i överflöd. Under dessa sju år samlade Josef in allt ätbart och lagrade det i städerna. I varje stad lagrade han den föda som kom från fälten runt omkring. På så sätt samlade Josef så mycket säd som det fanns sand i havet. Till slut hållade, slutade han hålla räkning på den för den kunde inte räknas. Innan hungeråren kom föddes två söner åt Josef. De föddes av Asenat, dotter till Potifera, prästen i On. Josef gav den förstfödde namnet Manasse, för sa han. Gud har låtit mig glömma all min olycka och hela min fars hus. Den andra gav han namnet Efraim för, sa han, Gud har gjort mig fruktsam i mitt lidandes land. Men de sju överflörelseåren i Egypten tog slut och så började de sju hungeråren som Josef hade förutsagt. Det blev svält i alla länder. Men i Egypten fanns det bröd överallt. Och när hela Egyptens land började hungra och folket ropade till faro efter bröd, sa han till alla egyptierna, gå till Josef och gör som han säger. När svälten hade brett ut sig över hela landet öppnade Josef alla förrådshus och sålde säd till egyptierna. Men svälten blev allt svårare i Egypten och man kom från hela världen till Josef i Egypten för att köpa säd, för svälten var svår i hela världen. Ja, vilken vändning! Gud för in Josef i denna fantastiska tjänst. Vi hör sången Vem kan vara mot oss en gång till. Vi ber, och sen lyssnar vi på lite grann av Kristina Gunnardo. Låt mig vandra nära dig. Och nästa program fortsätter vi läsningen av Josefs berättelse. Tack Herre att du leder oss och bevarar oss genom saker som är obegripliga. Och du har en plan för våra liv. Välsigna mina lyssnare. Amen.